פרק כ"ג אז דיבר ישוע אל המון העם ואל תלמידיו, אמר להם, הסופרים והפרושים יושבים על כיסא משה, לכן כל אשר יאמרו לכם עשו ושמרו, אך כמעשיהם אל תעשו, כי אומרים הם ואינם עושים. הם כושרים מסעות כבדים ועומסים אותם על שכמי האנשים, אך אינם רוצים להניע אותם אף באצבעם, ועושים את כל מעשיהם כדי להיראות לבני אדם, בהרכיבם את תפיליהם ובהעריכם את ציציותיהם. אוהבים הם את מושב הראש בסעודות ואת המושבים הראשונים בבתי הכנסת, וברכות שלום בשווקים, ולהיקרא רבי על ידי אנשים. אך אתם, אל יקרא לכם רבי, כי אחד הוא ואתם אחים כולכם. ואל תקראו אב לאיש מכם בארץ, כי אחד הוא אביכם שבשמיים. גם אל תקראו מורי תורה, כי אחד הוא המורה שלכם, המשיח. הגדול בכם יהא משרתכם. המרומם את עצמו יושפל, והמשפיל את עצמו ירומם. אוי לכם, סופרים ופורשים צבועים, כי סוגרים אתם את מלכות השמים מלפני בני אדם. הן אינכם נכנסים לתוכה, וגם לבעים אינכם מניחים להיכנס. אוי לכם סופרים ופרושים צבועים, כי בולעים אתם את בתי האלמנות, ומעריכים להתפלל למראית עין. בגלל זה דינכם יהיה חמור יותר. אוי לכם סופרים ופרושים צבועים, כי סובבים אתם בים וביבשה, כדי לגייר איש אחד, וכאשר יתגייר, אתם עושים אותו לבן גהנום, כפליים מכם. אוי לכם, מורי דרך עיוורים, האומרים, הנשבע בה היכל, אין בכך כלום, אבל הנשבע בזהב ההיכל, חייב. כסילים ועיוורים, מה גדול יותר, הזהב או ההיכל המקדש הזהב? וכן, גם אומרים אתם, הנשבע במזבח אין בכך כלום, אבל הנשבע בקורבן שעליו חייב. עיוורים, מה גדול יותר, הקורבן או המזבח המקדש את הקורבן? לכן, הנשבע במזבח נשבע בו ובכל אשר עליו, והנשבע בהיכל נשבע בו ובשוכן בו, והנשבע בשמיים נשבע בכיסא אלוהים וביושב עליו. אוי לכם סופרים ופרושים צבועים, כי מפרישים אתם מעשרות מצמחים, כגון מינתה ושבט וחמון, ומזניחים את הדברים החשובים יותר שבתורה, את המשפט, את החסד ואת האמונה. צריך היה לעשות את אלה האחרונים, ואין לעזוב את הדברים האחרים. מורי דרך עיוורים, העוצרים את היתוש במסננת ובולעים את הגמל. אוי לכם סופרים ופירושים צבועים, כי מתארים אתם את הכוס ואת הקערה מבחוץ, ותוכן מלא גזל ותאוותנות. פרוש עיוור, טהר תחילה את תוך הכוס, כדי שתהיה טהורה גם מבחוץ. אוי לכם סופרים ופירושים צבועים, כי דומים אתם לקברים מסוידים, הנראים יפים מבחוץ, ואילו תוכם מלא עצמות מתים. וכל טומאה, ככה גם אתם. מבחוץ נראים צדיקים לעיני הבריות, אבל מבפנים מלאי צביעות ועוול. אוי לכם, סופרים ופירושים צבועים, כי בונים אתם את קברי הנביאים ומייפים את מצבות הצדיקים. אומרים אתם, אילו חיינו בימי אבותינו, לא היינו שותפים עמהם לשפוך את דם הנביאים. ובכן, אתם מעידים על עצמכם שבנים אתם לרוצחי הנביאים. אף אתם מלאו את צעת אבותיכם, נחשים, בני צפעונים, איך תמלטו מדין גיהנום? לכן, הנני שולח לכם נביאים וחכמים וסופרים, ומהם תהרגו ותצלבו, ומהם תלקו בבתי הכנסת שלכם, ותרדפו מעיר אל עיר, למען יבוא עליכם כל דם נקי שנשפך על הארץ, מדם הבל הצדיק, עד דם זכריה בן ברכיה, אשר הצחתם אותו בין ההיכל למזבח. אמן, אומר אני לכם, בוא יבוא כל זה על הדור הזה. ירושלים, ירושלים, ההורגת את הנביאים וסוכלת את השלוחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את בנייך, כתרנגולת, המקבצת את אפורכיה תחת כנפיה, ולא רציתם. הנה, ביתכם ינטש לכם, ואני אומר לכם, מעתה לא תראוני עד אשר תאמרו, ברוך הבא בשם אדוני.